Само 4 дни остава до крайния срок за участие в конкурса Web Report за журналистика. Повод да поговорим за критериите за добра журналистика, конкурсите, принципите и това, доколко всичко, всичко това се разминава с реалността, дали се разминава и точно за това е повод за радост всяка журналистическа изява, която надскача ограниченията на средата ни. Добър ден, казвам на Калина Петрова, заместник главен редактор на Дирбагя. Здравейте. Свободна журналистика, УЕП РИПОРТ е конкурс за свободна и чиста журналистика. Така го определяте. И пишете, че може да бъде постигната само с общите усилия на всички ни. Организирате този конкурс Web Report от 2018 година. И за това първият ми въпрос е: какво всъщност отличава качествената, почтенната, отговорната журнали... журналистика от тази, която не е такава? Ами, важно е да се отбележи, че това е конкурс между отделните автори, а не между отделните медии. Uh -huh. а... Това е конкурс, който обединява медиите, малки и големи, а, национални и регионални, а, в каузата наистина за чиста журналистика. В а, този смисъл, това е конкурс на обединение в едно време на разделение, разделение в... А, обществото ни по различни теми. Именно за това търсим у нези журналисти, които пишат не само с перо и сърце, но които проверяват своите източници, спазват стандартите на журналистиката, не подвеждат зломишлено аудиторията и не обслужват лични, корпоративни или политически интереси. А, в а, времената, а, когато живеем на дезинформация, фалшиви новини, това е изключително важно. А, за това, именно а, за Дирбеге, това е ка кауза а, да бъде поднесен на още една трибуна за качествената журналистика в България. Тоест, казвате, ключово е това, че за авторски материали конкуренцията ще е между журналисти, а не между, между медии. Да, точно така. Тъй като в медийното поле ние също виждаме част от тези разделения, за които говорехме. Но да ви попитам какъв тип журналисти могат да участват? Правите ли разлика между професионални журналисти, журналисти, чието текстове са публикувани в регистрирани медии и журналисти, които определят, да кажем, себе си като граждански журналисти? В конкурса могат да участват журналисти, студенти, ученици или просто автори дори без опит. Критериите, по които се оценяват материалите от, е, от известни, популярни и наложили се журналисти в България, е, съобществена обществена значимост, информативна стойност, обективност, достоверност, творчески подход и разбира се не на последно място и журналистическо майсторство. Е, те се оценяват по петобалната таблица от всеки един член на журито. А, така че а, а, трудно е да се каже, че има субективен фактор, тъй като журито, журито не е малобройно, така да кажем. А... Колко човека е като не е малобройно? Ами, а... точната бройка, да, Добре. не мога да ви кажа колко е, но а, мога да изредя кои участват а, в журито, ако това представлява интерес. А, това са от а, известни медии, като Бенере, Бенете, BTV, Офнюз, естествено главния редактор на Дир -Беге, а, и много други. Нова телевизия да не пропусна... Боу фото, Сега и така Аз ви натат. попитах, да, да, тъй като наистина има различни и вътре жанрове, а, има а, а, и мали, може да се кандидатства и с фотожурналистика, с, с фоторепортажи, аудиорепортажи, фичъри, нали най-разнообразни са жанровете. А, питах ви за гражданските журналисти. Сега на сцената се появяват и така наречените инфлуенсъри, които все повече си пробиват път и в електронните медии. Броите ли ги за журналисти или този въпрос а, трябва да бъде допълнително разглеждан и уточняван? Аз ви казах, че просто трябва да бъдат автори. Значи критерите за допустимост а, mm -hmm. на материалите. Това е материалът да е публикуван в периода от предишният конкурс 7 7.2.2023 година до 34.24 година да е публикуван на вебсайт, личен блог или на официален профил на кандидата, да бъде оригинален авторски а, материал и, съответно, да бъде написан на български език... А, на добър български. С, да, на добър български. Справа правилата. Сега, а, да. Съответно, могат да бъдат допускани разследвания, репортажи, както казахте, интервюта, коментари, очерк портрети, фоторепортаж, видеорепортаж и, разбира се, подкаст. А в случая... Има специални награди, освен нали, наградата, която всяка категория, може би трябваше да изредим и категориите на, на конкурса. Ами, нямаме време за всичко, но пък всичко това е видимо на сайта а, web Report, така че хората, които се готвят да изпратят свои материали, могат да проверят какви са категориите. По-важно е да говорим наистина за критериите и за общата среда за качество на журналистика в България, която а, ми е интересно да ви попитам според вас променила ли се и към добро ли се е променила. Ами, аз имам а, удоволствието да работя в а, една медия, която а, чиято публичност и собственост е ясна. А, там се спазват а, стандартите на журналистиката. А, непроверена информация не се пуска. А, съответно се спазва политическия баланс или а, баланса между спорещи а, страни. Така че а, за мен е удоволствие, а, че работя в такава медия, а, в а, публичното пространство, Принципно се завърта тезата, че а, си пробиват път не само фалшивите новини, но а, и натиска корпоративния или политически в а, дадени медии. Лично аз обаче не съм се сблъскала с а, а, това. Дори наскоро имаше и обвинения. А, от страна на господин Кирил Петков в едно негово интервю, а, точно в тази посока. Но Посоката си... беше по отношение на платени анализатори, които се търсят да, в а, медиите и... за изграждане на имидж. А, но знаете ли какво ми се иска да ви попитам за едно от последните журналистически явления, които обаче са си трайна тенденция? Mm -hmm. Журналисти, които стават политици, или пък журналисти, които след това стават политици, които след това си сменят политическите семейства. Последният случай Елена Йончева. Прие номинация не от партията, която представляваше до сега БСП, а от ДПС. Преди това обаче е направила тази крачка от журналистика в политика. Николай Бареков, Слави Трифонов, Антон Хекимиан, Петър Вогин дълъг, дълъг е този списък. Какво мислите за тази лесна смяна на журналистиката с политическа кариера. Полезна ли е тя за българската журналистика? Аз не мисля, че тази смяна е толкова лесна. Принципно, това са всички тези, които ги изредихте, са хора с а, опит в годините били, преди да предприемат стъпката а, към политическата си кариера. Това, разбира се, е свободен а, избор, и защо не? Защо не? А това преминаване на другия бряг, защото често журналистиката а, трябва да държи дистанция всъщност от а, превръщането си в а, пряка партийна политика. Полезно ли е за средата? Ами принципно в момента в който даден журналист стане политик, той излиза от тази среда и отива на другия бряг журналиста. Журналистиката не е лесна професия. Журналистиката принципно трябва да следи както политиците, така и администрацията и да, да ги коригира и за това се иска не само свободно мислене, но и смелост. В в момента, в който се навлиза в а, политиката, там може би се ангажираш с а, съвсем различни неща. С веще. нещо друго, казвате Да, нещо ли? друго. А, добре. А, нека да завършим с а, срока за конкурса. Още 4 дни <сък> и повече информация на сайта на WebReport. Конкурсът приключва на 30. Ще има и специална церемония по награждаването. А, но датата а, все още не е уточнена, това ще бъде в края на май. И призовавам все пак, а, макар и да остават два дни, много а, от журналистите, които имат смелост да подадат своите материали на WebReport.BG. Благодаря на Калина Петрова, заместник главен редактор на ДирБГ, с която говорихме за конкурса за свободна и чиста журналистика WebReport.